Tiktak elküldte nekem az ügyeit, át kell néznem őket egyenként. Bekarikázom a nevét újra és írok. Reedman és Morris. Az exét, aki meghalt, és a másik exe, aki rendőr. Előhúzok egy e-mailt TikToktól és megnézem a listát azokról az emberekről, akik adományoztak apám kampányára, és kapcsolatban állnak ezzel az ügyjel. Reedman nincs rajta a listán.